Adam går med i ett MC-gäng efter att redan som tonåring har inlett en kriminell karriär. Hans liv kan tas av våld, vapen och ett så kallat brödraskap. Adam berättar om brutala indrivningar, hot och om hur han ofta var beväpnad. Vi kom undan med väldigt mycket. För mycket om jag får säga det själv. Men Adam inser att han ska bli pappa vill han lämnar bakom sig. Jag ångrar allt idag. I dagens läge skulle jag aldrig ha gjort det. Idag är jag helt emot. Samtidigt fortsätter han hjälpa kriminella nätverk. Peter Krim, idag om våldet, utpressningarna och den svåra vägen ut ur en MC-klubb. Jag heter Viktor Allen Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Du och jag, vi var ju båda någorlunda vuxna under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och minns ju hur mycket man pratade om olika MC-gäng, hur mycket det skrev om olika MC-gäng. Ofta i samband med då väldigt grov kriminalitet, mord och... Ja, till exempel mord med skjutvapen i MC-krigen under 90-talen- men nu på senare tid så är det ju mer territoriella nätverk, ofta i någon av Sveriges tre storstäder men även på andra orter, som får stort utrymme i debatten. Och det är i samband med dem man pratar om en tystnadskultur, grovt våld, otrygghet och då också såklart skjutningar. Bara hittills i år har det ju skett nästan en skjutning om dagen och ett tiotal personer har mördats. Men bara för att de här frågorna såklart dominerar nyhetsflödet och även mycket av polisens arbete så betyder ju inte det att mc har för på något sätt. Det finns ju exempel på både skjutningar och sprängningar där det enligt polis och andra källor finns indikationer på att just MC-gängen är involverade. De fyller ju också en annan viktig roll i det kriminella ekosystemet som vi ska prata om lite senare i avsnittet. Och vi kommer ju också längre fram i år, ta oss an Linköping där det har varit en rad brutala dåd under det senaste dryga året. Dessutom pågår just nu en rättegång om ett brutalt mord i Luleå i somras där det utredningen finns upp Uppgifter om just samarbeten mm. mellan ett MC-gäng i Lule och kriminella från Stockholm. Och i en rapport från brottsförebyggande rådet Brå som kommer i höstas så pekar man också på att det förekommer återkommande kopplingar mellan de då territoriella nätverken och MC-gängen. Där skriver man att personer med kopplingar till MC-gäng och svenska förortsnätverk omnämns återkommande som samarbetspartners till de internationella nätverken. Mycket av den här rapporten bygger på material som har kommit från enkrochatta till exempel. Och apropå det här med MC-gäng då. Vi har ju under en tid haft kontakt med en kille som säger att han har lämnat ett MC-gäng mm. samtidigt som det är svårt för honom att helt klippa bandet med gamla vänner som fortfarande lever kvar i det här kriminella livet. Han bor dessutom kvar på samma ort. Vi kommer inte gå in på var i landet eller vilken MC-klubb det handlar om för att skydda honom. Mm. Men han drömmer idag om en annan typ av liv och att han är någon annan nu än den gängkille som han var för några år sedan. Och vem är han idag då? Jag är väl en småbarnspappa som vill leva ett normalt liv, umgås med familj och försöka komma ur det där kriminella. Det är svårt men det är målet i livet att, att kunna leva som en svensson. Vi kallar honom för Adam, det är inte hans riktiga namn och vi har låtit en annan person läsa in hans svar för att skydda honom. Han upplever att det är svårt att helt lämna det här kriminella sammanhanget bakom sig. Inte så att han själv är direkt delaktig i brottslighet enligt honom själv men han får reda på saker som händer och även konflikter som uppstår. För det är alltid gamla vänner och nya vänner så blir det alltid något bråk mellan dem. Alla känner alla. Jag kan inte flytta härifrån för jag har min släkt och min familj. Och mitt barn trivs här så därför måste jag stanna. Därför går det inte att lämna. Adam, han är dryga 30-årsåldern. Han ser ut som en rätt vanlig kille när vi ses. Han är noga med att välja en neutral plats där vi kan sitta undan skymt, Men han säger också att han övar på att kunna röra sig mer ja, vanligt eller ledigt. Att inte ständigt titta sig över axeln. Han säger att han själv aldrig blivit beskjuten. Men han har flera R från olika skärsår som han visar. Jag har blivit knivhuggen några gånger. I armen, på handen, genom handen, allt möjligt. Och den kriminella karriären som Adam beskriver och hur den började, det känner vi igen från liknande historier. Man börjar ganska ung, i hans fall i högstadiet i nian och man börjar med ett kompisgäng. Vi började gå in och sno grejer inne på ÖB. Sen efter det kom vi undan så lätt så vi började sno cyklar och mopeder. Det var kompisar. Vi utmanade varandra. Någon gick in och snodde en godispåse. Sen kom man ut och alla var överlyckliga och höjade på han. Fan vad grymt! Sen gick vi nästa in och tog dubbelt så mycket- och då var han ännu häftigare. Sen ville alla vara den grymmaste. Så vi gick inte samman och tog allt vi kunde- och sen sprang vi ut därifrån. Och det var småstölderna i butiken som ledde till lite större stölder- vilket i sin tur gjorde att äldre kriminella uppmärksammade de här tonårskillarna. Folk fick upp ögonen för en så då blev vi kontaktade av andra som gjorde kriminella saker. Vi blev kontaktade av dem som ville att vi skulle börja jobba för dem- och sälja knark. Allt från kokain- Heroin, hash, piller, allting. Adam berättar att i delar av hans släkt- så fanns det en hel del av vad man nu skulle kunna kalla- kriminella värderingar, mm. och att man inte- såg så himla kanske allvarligt på det här så kallade då, jobbet för de äldre kriminella som man höll på med. Det här gjorde han ju tills han började gymnasiet och han bytte umgängeskrets. Han började hänga med huliganer, berättar att han var ute och slogs väldigt mycket. Mm. Och att det i sin tur ledde att han kom i kontakt med ett MC-gäng, började umgås med de personerna och så småningom fick han också frågan om han själv ville bli medlem i det här gänget. Då sa de, vi vill att du ska gå med. Jag hade inget val. Jag satte ett litet rum så gick de in fem stycken. Jag satt på en stol och de stod runt mig. Så sa de, du är med nu och du har en pröv och tid på dig. Ja, det är inte en helt vanlig fråga han får. Det låter ju faktiskt som en ganska obehaglig situation om man hör honom berätta. Lite grann hot eller möjlighet. Mm. Samtidigt så har ju Adam då släktingar som också peppar. Honom en del för det här. De tycker att det här är ett steg i rätt riktning att han blir medlem i ett gäng och han säger ju också ja, även om man i efterhand kan se att den här situationen varit ja, det var svårt att säga nej helt enkelt. Mina släktingar också varit kriminella. Man ville vara tuff för dem. Visa att man var en i familjen. Det var det också som pushade jättemycket att släktingarna sa kom igen. Var inte en jävla mes. Du är mesig och sånt. Det var det som pushade mest, släkten och alla vännerna i skolan. Och när Adam väl gått med då, då följde en prövotid för att visa sig duglig och pålitlig, att han var lojal med nätverket. Det var allt från att visa sig med dem. Alltid, alltid vara med dem. Alltid säga ja, aldrig säga nej till någonting. Det kunde vara allt från knark, utpressning, skjuta mot lägenheter eller hus. Det kunde vara indrivningar också, mycket indrivningar. Det var det som började det hela. Vi ska komma in på skillnader mellan de klassiska MC-gängen och de lite mer löst sammansatta nätverk som samarbetar när det kommer till brott. Men en skillnad det är den rätt formaliserade lojaliteten som finns inbyggd i den här MC-gängkulturen. Där ett medlemskap kräver mycket av din tid, det kräver att du ska vara lojal med organisationen, vilket i praktiken kan betyda att en medlem ska bryta med andra personer i vänskapskretsen eller familjen. Du kan ha kvar dina gamla vänner, men du ska ge hundra procent till de nya. Det är det som är din familj och ditt brödraskap. Jag bytte ut mina vänner helt och slutade umgås med dem. En av mina släktingar pushade mig jättemycket. Att jag skulle gå med och visa vem jag var, det triggade också. Och vi var ju inne på det här med prövotiden. Det innebar ju också att man fick uppdrag av andra medlemmar som var högre upp i hierarkin. Och ett relativt vanligt uppdrag enligt Adam, det var att driva in en skuld från någon. Det sjuka är att när du åker på en indrivning så vet du inte varför eller vad som har hänt. Så det gick till för oss var att vi träffade den som hade själva indrivningen. Som hade fått uppdraget. Han säger till oss att ni två, ni kan åka och fixa det där. Sen får du en summa. Det är allt du fick. Du fick en summa och en adress. Sen åker man dit och öppnar han inte första gången så ger man det en chans till. Och är han där då men öppnar inte då får du upp dörren på vilket sätt du vill. Det ska gå fort. Det är snabba takter. Allt från att kofota upp dörren, sparka in dörren till att motorsåg upp dörren och hänt. Och det var ju inte några jätte det är summer som krävdes för att man skulle skicka in drivare. Ja, men det kunde räcka med någonstans kring 10 000 kronor. Och när man väl har personen framför sig- då säger Adam att det liksom inte behöver bli särskilt mycket- våld mot den personen i mm. sig- även om man då har tagit sig in i bostaden- på ett rätt brutalt sätt. Du skilde han så, så mycket. Han ska ha dem idag senast eller dagen efter. Det berodde på. Allt ska gå på några minuter bara- och den här snabbheten då det handlar ju mm. om att omgivningen inte ska märka vad det är som händer. Men om betalningen inte sker inom den tid personen fått på sig då eskalerar det och kan leda till rena kidnappningar. Då är det hitta han och ta ut någonstans till en skog eller en container nere i hamnen och hålla honom där 3-4 dagar. Och enligt Adam så tar man ifrån personen då telefon och helt enkelt möjligheten att prata och kommunicera med omvärlden. Man ringer till anhöriga för att få dem att betala skulden. Och den här skulden då, den kan ju snabbt komma att öka. Och han säger att det här systemet, det, det brukar funka, det brukar räcka. Då kom pengarna in, alltid. Det är sådana utpressningar som händer dagligen. Det händer jätteofta. I källare, i lägenhetshus, i trappor där. Det är jättemånga som har olika frågor och så. Det var så det gick till för oss i alla fall. Adam säger också att han aldrig har blivit anmäld eller åkt dit på någon av de här eh, människoroven då som det formellt förmodligen skulle rubriceras mm. om eller kidnappningarna, utpressningarna. Det här handlar ju dels om att de som blir utsatta är alldeles för rädda för att anmäla. Det är i alla fall vad Adam tror. Att de helt enkelt inte vågar av ja, rädsla för vad som eventuellt kan drabba dem nästa gång. Eller vad som skulle kunna hända med en anhörig. Mm. Men att det också handlar om att eh, Adam och hans... ja. Bröder, vidtar en del försiktighetsåtgärder. Det var aldrig någon som anmälde någonting. Aldrig vi tagen för det. Alltid på män, riktig rånaluva. Alltid med handskar. Aldrig ha telefon på sig. Alltid ha tre telefoner. En telefon för vanliga. En annan telefon för att ringa och säga att de kan ringa på min tredje. Sen så lägger man undan dem. Alltid när man ska någonstans. Och har bara på sig sin brännlur. Vi kom undan med väldigt mycket. För mycket om jag får säga det själv. Jag ångrar allt idag. I dagens läge skulle jag aldrig ha gjort det. Idag är jag helt emot. Och man undrar ju vem Adam var då. Jag var väldigt arg och hade inga känslor. Jag brydde mig inte om någonting. Det var bara allt för mina bröder och jag gjorde allt för att de skulle må bra. Jag har pratat med min släkt nu i efterhand då. Andra släktingar, de kände knappt igen mig då. Jag gick alltid med ryggen mot en vägg, alltid då. När jag sov så jag alltid med bestolande kudden. Och vad som fick Adam att lämna det ska vi återkomma till men vi ska börja med att titta lite på historiken kring MC-grupperingar i Sverige och lite om vad deras roll är i det kriminella ekosystemet i Sverige idag. Och hur är då de moderna MC-grupperna uppbyggda och var kommer de ifrån? Så pratar man om de konservativa och de radikala. Och de konservativa är de som är traditionalisterna. Där är Amir Rostamin, kriminolog vid Stockholms universitet och expert på nätverksbrottslighet. De värderar just MC-kulturen väldigt högt. Där motorcykeln och klubben går före allt annat. Där inte kriminaliteten står i centrum. Men det livsstil man har så gör att man hamnar i viss brottslighet. Sen finns det ju en annan grupp som inte värderar det här mäckandet med hoja riktigt lika högt. De kallas av forskarna för de radikala. De radikala är de som är, man skulle förenklat säga där de ser MC-gänget som en möjlighet att engagera sig i vinstdrivande brottslighet. Man använder sig av klubben som ett slags kriminellt företagande. Och det finns alltid lite slitningar mellan de här två, vad ska man kalla det, världsåskådningarna. Men de kan ofta samexistera, till och med inom samma grupp enligt Trostami. Men över tid så har det skett en förskjutning kring vilken som är den dominerande kraften. Och, eh, går vi tillbaka till 80-talet eh, eh, när MC-kulturen, den här eh, med 1% av miljön på allvar växte fram i, i, i Sverige och, och i början av 90-talet när de här stora internationella MC-klubbarna eh, eller MC-organisationerna etablerade sig i Sverige, eh, då ser man att de konservativa hade en, en dominerande roll. Det här är ju som sagt under 90-talet när de här MC-krigen rasar i Norden och själva sinnebilden av grovt kriminella nätverksbrottslingar, det är MC-grupperna. Det är ju inte mord med skjutvapen på samma nivå som idag som sker då på 90-talet, även om det sker en hel del skjutningar i offentligheten där det så kallad tredje part eller tredje man riskerar att bli skadad. Men det som är skillnaden jämfört med idag de territoriella nätverken det är ju att det finns en slags struktur för att ändå medla mellan grupperna och att försöka lösa konflikter själva utan att rättsväsendet lägger sig i, för det vill man ju inte. Med tiden så har de radikala blivit allt större kraft- Eh, och, och det ser man. Det, det är inte bara en svensk trend utan det finns det, det finner man även i andra länder. Och det här skiftet det sker också för att det blir en allt större konkurrens från andra grupper. Vi har nämnt de territoriella nätverken eller gatugäng som Amir pratar om. De anammar ju också till viss del MC-gängens struktur och blir då lite mer sofistikerade organisationer. Och för att kunna då behålla sin status så var man helt enkelt tvungen att rekrytera mer folk. För just överlevnad har man varit tvungen att rekrytera personer som eh, kanske inte alltid satt eh, MC-kulturen i, i, i det i främsta fokuset. Rostami berättade att man från polisens sida såg en tydlig förändring i mitten av 00-talet och inser MC-grupperna att man måste få in mer folk men man vill samtidigt inte släppa på de här väldigt restriktiva intagen av medlemmar som man har haft och då måste man helt enkelt skapa undergrupper. Verkar du i en kriminell kontext så måste du ha till –så kallade soldater. De, och, och, och, och, och där har du ju de här just eh, supporterklubbarna– –eller satellitklubbarna, eller vad man kallar det. Det finns ju olika varianter och olika nivåer. Va? Adams berättelse, där han då kommer i kontakt med det här nätverket– –genom huliganismen, det passar ganska bra in på hur den här rekryteringen– –kan gå till enligt Amir och Stami. Och fokus, det är kanske i det fallet på våldskapacitet– och när du säger undergrupperingar, några av de här undergrupperingarna är ju slagskämparna De, de är ju där som de ska ju slåss. Och då är det skitsamma om de gillar att åka hoj eller inte. Utan, och där, vill, där är ju snabba rekryteringsprocesser det är nästan ett slags främlingslegion men en väldigt låg intagningskrav och Från mitten av 00-talet så växer de mer organiserade gatugängen fram och från 10-talet och framåt har de grupperna och de moderna då, territoriella nätverken de har ju definitivt tagit över som kvällstidningarnas rubrikmaskiner men det betyder ju inte att MC-gängen trängs undan Men under 00-talet så tappar man det just den normativa aspekten. En snubbe med väst eller en tröja. Med uppenbart H eller bandidos tryck. Det är inte längre bilden i folks medvetande när man säger gängmedlem. Vilket mc kanske inte har så himla mycket emot. Men man har definitivt inte tappat sin logistik utan tvärtom. Just på grund av att man, vad vi kallar dem. De är tröga organisationer med mogna organisationer. De är rationella. Och, och det har ju med organiseringsgraden att göra. De använder, de tänker till innan de använder våld. De är strategiska. De har ett internationellt nätverk. Jag menar, de finns ju överallt. Så kontaktnätverket är väldigt stort. MC-grupperna kan alltså sköta omfattande internationell narkotikasmuggling på ett effektivt sätt med hjälp av sina kontakter, med nätverk i andra länder och en väldigt hög organisationsgrad. Väldigt, väldigt viktig roll och jag, och jag har hävdat det i nu ett par år att det har varit alldeles för lite fokus både från media och från myndigheter på just det här. När vi pratar om MC-gäng så tror vi att alla de, de är långhåriga men som är halvfulla med sina MC-västar. Så är det inte alls. På möten så finns det även personer i kostym som inte ens finns på de här myndighetskarterna och så vidare. Som gör investeringar, som har kontaktnät och så vidare. Och det är inte konstigt att det FBI och, och Europol och en mängd andra lag, alltså, eh, polisorganisationer betraktar de här som ett stort eh, eh, säkerhetshot. Men även om MC-grupperna då har en sorts särställning kan mm. man väl säga så ser inte Amir och Stam i en beslutshierarki där de grupper bestämmer över de andra lite lösare territoriella nätverken eh, utan återgången i vissa avsen struntar ju i allt alla det är ju var kung för en dag eh, kortsiktiga orationella och det är därför de är ganska kortvariga också, om man ska, man ska vara helt ärlig. Men allt kaos de senaste åren och den väldigt höga risken- som medlemskap i de territoriella nätverken innebär- det kan eventuellt innebära ett trendskifte framöver- vad gäller MC-gruppernas roll och status. Jag skulle säga att de, de kommer ha ungefär samma position. Det är kanske att MC-miljön beroende- på eh, samhällsförändringar och vad som uppmärksammas av media och så vidare kanske det finns ett större sug att det organiserade. Det visar att det är till lite tillbakagång till att det organiserade står för makt och status. Och just de väldigt våldsamma åren som har varit och de många konflikterna som har uppstått det påverkar också såklart MC-grupperingarna. Om vi går tillbaka till Adam då. Mm. Han beskriver ju det nätverk som han var med i där han delvis har en del kontakter kvar som en grupp som hade rätt mycket andra kontaktytor och samarbeten. Och då var det ju inte bara begränsat till liksom andra MC-gäng internationellt. Det här kunde ju i sin tur leda till att om det var en konflikt i en annan stad eller på en annan ort- då kunde det ju finnas lojalitetsband- eller finns lojalitetsband än idag- som gör att det kan bli ett rätt spänt läge- mellan grupperna eller nätverken- även på den ort där Adam finns. Det är väldigt många som dött. Men senaste tre, fyra åren så har det blivit lugnare. Det var en sommar då det var riktigt hektiskt. Det klipptes folk till höger och vänster- mitt på öppna gator- nu är det många som sitter inne. Vissa sitter utomlands, men Ja, de har blivit tagna också. Nu är det lugnare. Det var så mycket död. Man kunde inte göra något. Allt man tänkte var... Vem är nästa? Vem dör nästa gång? Jag skulle få ett barn- till av Adam skulle bli pappa som han bestämde sig för att lämna det kriminella gäng han då varit medlem i under ett antal år. Och när jag fick höra att min tjej var gravid så ändrades allting. Min syn på nätverket ändrades helt också. Speciellt efter en grej som hände där jag blev tryckt på pengar av dem själva. Där jag fick betala flera hundratusen. Vi ska gå in på det här med vad de säger om att han blev vad man säger, utpressad, tryckt på pengar. Men det han gjorde när han ville lämna det var att prata med två personer som var högre upp i hierarkin. Och när det gäller just MC-gäng så finns det ju också lite av en struktur kring det här. Det gäller ju både när man går med i en grupp, alltså det finns en prövotid om man ska uppfylla vissa krav, men också när man ska lämna den gruppen. Ja, vissa kanske har en bild av att man måste liksom slipa bort tatueringarna från kroppen när man lämnar. Men det går faktiskt att komma ut utan att hamna i så kallad bad standing, Alltså att man lämnar med liksom en konflikt i botten. Och för att inte göra det så bad han om ett möte. Jag kan inte längre. Jag ska bli pappa och vill ha tid med mitt barn. Det enda de sa var, ja okej, okay. det är ingen fara, lämnar du. Och direkt när jag gick därifrån och blev hämtad av en vän så kände jag direkt att det inte var lugnt. Det kommer inte bli bra. De började ringa en efter en och samla in pengar. Och apropå det här med att Adam säger att han blev tryckt på pengar på grund av en grej som hände. Exakt. Vad som hänt här är ju svårt för oss att veta. Vi mm. har Adams version av förklarliga skäl så har vi ju inte intervjuat andra personer i gänget och det här har ju heller inte landat i någon slags polisanmälan eller domstol. Men enligt Adam handlar det om att man från gänget hävdade att han var orsaken till att det hade skett en dålig affär mm. en pengarförlust och då uppstod en skuld som han skulle betala. Det var då jag lämnade efter det. Men han fick sina pengar och sen lämnade jag då började allting. Jag blev kontaktad av dem dagligen och så hittade de på egna grejer. Och det kunde ju enligt Adam uppstå skulder för allt möjligt. Och han vågar inte protestera utan han tog sms-lån för att betala av det här. De här skulderna slutade så småningom dyka upp men han ser samtidigt en risk för att det skulle kunna hända igen. Nu än idag ser de dem också. Stöter på dem och ser dem. Men de säger ingenting och jag säger ingenting. Det är mer som ett spänt läge- de kan komma på något mitt i allt och så pang så bestämmer de sig för att åka och trycka mig på 50 000 till. Det har ju gått några år sedan han lämnade MC-gänget men han bor ju som vi nämnt mm. kvar på samma ort, träffar på tidigare medlemmar ibland. Polisen stoppar honom fortfarande relativt ofta även om han inte har blivit åtalad eller dömd för något brott på flera år. Och han har också vänner kvar i nätverket som lever kriminella liv. Adam berättar att han ibland fungerar som en slags, ja, vad ska man säga, medlare för att lösa bråk och osämja mellan olika grupperingar. De har haft konflikter sedan långt förr. Det har alltid varit mycket skjutningar och bråk mellan. Så vet de att jag känner några från ena sidan och några från andra sidan. Så då tar de kontakt med mig. Säger att de aldrig kan lösa dig själva och undrar om jag kan vara den som möter dem i mitten. De här mötena de sker bara mellan personerna det handlar om. Man möts inte i någon lokal eller på ett exempelvis ett kafé- utan det handlar istället om att man träffas på en rastplats vid en motorväg. Mm. Man ser till att stå en bit ifrån bilarna man tagit sig dit med. Man lämnar också mobilerna i bilarna. Den här liksom säkerhetsåtgärden och också då bruset från trafiken- ska ju då vara tänkt att omöjliggöra eventuell avlyssning av det här mötet- Adam säger att oftast går de här konflikterna att lösa- men det är inte alltid det är så. Och samtidigt så finns det också möten som gäller annat. Annars handlar det också om vapenaffärer eller om droger. Det är det att två olika nätverkarna har samma mål de vill uppnå. Men de vill inte hjälpa varandra- så då kan de ta en medlare som kontaktar en tredje part. Om båda behöver beställa hash så kan de kontakta mig ihop- så kan jag visa upp affären för den som säljer- Sen är det fixat, varsitt håll åter. Sen hörs de inte mer efter det. Vi har ju i tidiga avsnitt pratat en del om hur konflikter startar eller också kan fortsätta på sociala medier. Hur exempelvis en bild som publiceras kan ha mycket djupare innebört för vissa och leda till att situationer eskalerar. Sen har det också varit mycket bråk. Sådana onödiga grejer som att lägga ut på Snapchat. Någon lägger ut och dissar en andra och sånt. Men oftast är det mer vid affärer som de vill ha det. Allt de vill ju känna pengar. Det är det enda de bryr sig om. de hävdar att han inte tar emot några pengar för det här- utan att det för hans del handlar om att försöka förhindra konflikter- och i förlängningen då förhindra skjutningar. Jag gör det för att hjälpa så att det inte blir något. Jag är trött på att folk dör hela tiden. Jag orkar inte med det längre. Jag är nervös varje gång jag går in på nyheterna och ser att det har skett en skjutning- så får man ringa runt till sina vänner och kolla om det någon man känner. Oftast så är det ju någon man känner. Så jag gör det för att hjälpa dem- jag kan inte med det längre annars. Men man kan ju inte låta bli att undra om inte den här medlingen, framförallt den här då hjälpen som mm. det egentligen är om att samarbeta för att smuggla in eller köpa och sälja narkotika, vapen, leder till att han då indirekt stöttar de här nätverkens fortsatta brottslighet. Och jag undrar ju om han inte liksom tänker på det? Nej, inte riktigt. Det enda jag tänker är att de inte ska ta död på varandra eller skada någon oskyldig när de skjuter så skjuter de hejvilt. Jag är bara trött på att folk dör. Så många nära vänner man växt upp med. Jättebra vänner som dött för ingenting. Det har varit oskyldiga som dött för att de stått i närheten av den man siktat på. Den man vill att klippa. Löste på något annat sätt än att ta till vapen. Apropå man att ta till vapen, Adam själv, han berättade ju om att han inte hade blivit beskjuten men vi nämnde ju tidigare att han tog upp olika knivskärningar som han varit med om. Och när han visar de här ärren som han har fått av det här våldet han har råkat ut för, knivhuggan, då berättar han om ett tillfälle som skedde relativt nyligen. Det var tre vänner och jag. Den ena vännen hade tagit massa olika droger och var helt konstig i huvudet. Vi stod och snackade och hade roligt. Allting var bra. Sen så bara så det pang i hans huvud och han blev aggressiv mot alla. Jag tror att han skulle slå mig på axeln och när han gör det så känner jag bara shit. Adam berättar att han får ett hugg med en liten kniv, att kompisen sedan lämnar platsen. Adam gör ingen polisanmälan, han uppsöker heller inte sjukhus för att få hjälp med mm. det här. Men han har en anhörig som är sjuksyra som fixar det här såret. Jag åkte hem till henne och efter så fick hon lappa ihop det. Sätta stripes och sy. Men det är ont än idag. Utöver den här smärtan då av skador så har det här kriminella gänglivet han levde under många år också påverkat honom på andra sätt. Adam han tog ju inte kontakt med någon avhopparverksamhet för att lämna det här gänget han var med i. Men han har bearbetat det han varit med om på sina sätt och gör det fortfarande. Det har satt djupa spår i jag började gå till en psykolog och märkte där att jag har PTSD. Jag har gått olika kurser i att ändra tankesätt. Att gå från att alltid ha skyddsväst och pistol till att gå på stan utan att se mig bakom ryggen. Det är sånt jag övar på. Att, att gå i stan en vanlig dag utan att vara rädd för vissa ställen. Men, men det är jobbigt än idag. Mitt, mitt barn har hjälpt mig mycket. Det är mitt barn som fick mig att inse det. Du har lyssnat på Petri Krim om våldet, utpressningarna och den svåra vägen ut ur en MC-klubb. Nu på fredag blir det lite annorlunda veckan som vi kommer göra ett avsnitt om hovrättsdomen i vårbemålet. Den kommer ju på fredag strax före lunch och i vårbemålet ingår ju bland annat kidnappningen av artisten Einar. Vi får se hur den domen faller ut. Reporter idag, det var Linnea Hjortstam, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Om du har tankar eller synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp, hör jättegärna av dig. Vi finns på p och 073 461 2915. Du når oss också på signal. Vi finns också på Insta där vi heter p Där kan du också leta upp oss och höra av dig. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Viktor Aldén.